stihuri. N-ar fi mai scumpă vremea, sleindu se în tăcere, decât bătută în clopot de glas fără durere. Nu-i mai de preț arama ce încă neîncercată așteaptă în fundul lumii să fie căutată, în visul ce se înalță uniți deasupra noastră, de ce nu s-ar deschide doar plăpata ta albastră, de ce n-am simțit numai ce nu se poate ști? Și gândurile noastre mereu le-am obârșit. înmormontează ți graiul oprit sub sărutare Și lasă-ți trupul cu albele tipare Învăluit de umbră, el singur să murmure ușure, ca o frunză, adânc ca o pădure, Să vețească singur în haosul de forță Ce te trimite nouă prăpastie și torță. De ce n-ai fi voluta topită de tămâie Și singură mireasmă de tine să rămâie? Rept pildă la vecea ce-și mână în măriu scatul, Și tăinuiește în raze potecile și leatul și fiine iubită în rostul tău sublim și fiine mai scumpă prin cele ce nu știm aprindeți două umbre de fie ce lumină fii nouă de potrivă, și soră și străină fii ca o apă pură în care se ascund Namolurile negre cu pietrele la fund, fi cântecul viorice, doarme nerostit, smaraldul care încă pe mâini n-a strălucit, poteca în palma țării ce nu e încă trasă și poate duce în ceruri sau poate întoarce acasă, Fii arborele încă nemistuit cenușă. Cine arată vârsta minunilor la ușă, Și dacă taina în tine ar fi și fără preț, Deși pustiu bordeiul nu-mi deamnă pe lumeți din depărtări, Și acesta, gonit de rătăcire, Nu-și pune pe o creangă bordeiul în suvenire, Priveghe dar visul din în noi să-l împătrești, Făi început de coardă din fiecare dești. Făi pirostrii, ivoriul fierbinte al unui trup, ca amintiri de marmori și cu miros de stup. Nu crește cu ce în tine întărire, Cetate de altare, izvor de omenire. Dăi lapte, dești. Mumă, dei sânge curtezana Și inimă curvie Țofă de cosânzeană. Privege însă visul Stăpân peste durată Să nu se depărteze de oameni niciodată. Și când ne ții puterea Pe brațul cine leagă Simțint sub sărutare culcată Lumea întreagă, iubirea ta să fie asemeni unui rit cu sufletul din rugă să iasă în tinerit.